السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ل اتمامي بصحري صيام وعاذنا بصحري صيام سبحانك لا اله انت اني كنت من القوم الظالمين ni maula wa ni man nasir. Bapak Ibu semua tarweh rahimakumullah. Saya merasa bangga bahagia sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya lihat Masjid Agung Al-Azhar Alhamdulillah masih penuh Ini langkah terjadi di masjid-masjid yang lain Biasanya kalau malam pertama sampai 10 Itu penuh sesak masjid Tapi nanti 10 hari terakhir Masjid mulai tidak ada pengunjungnya yang datang ke masjid bisa lihat malam hari ini masjid Al-Alhar alhamdulillah di samping jemaahnya masih penuh wajah-wajah yang hadir dalam masjid saya lihat betul-betul ceria ini satu pertanda selama Ramadan ini kita mendapat hidayah petunjuk di Allah Subhanahu wa taala Bapak, Ibu, Ibu Saya biasanya Kalau memberikan ceramah Di Mesi Agunga Lazar ini Itu biasanya Malam-malam 1 sampai sepuluh Tapi Ramadhan tau ini Saya minta ke penitia Kalau dapat saya terakhir Saya ingin lihat Jemaah yang hadir Betul-betul Apa yang saya tambahkan Ini betul-betul terjadi i llibert mesi kita, jemaah kita masih bertahan dengan baik. Tadi, panitia sudah menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari Yayasan Al-Azhar, panitia, insya'Allah kita nanti Sawal idul fitri 14.30 manajer itu jatuh hari Jumat. Nah, ini PP Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya yang memakai metode hisab hakiki wujuhul hilal wilayahul hukmi insyaallah sama dengan putusan panitia ayasan misi aguh hazani. Kita nanti Laksanakan hidup de Hari Jumat, tanggal 1 s'awal Jadi berarti Hari ini Merupakan penghujung ya, Dari Ramadhan yang kita laksanakan Semalam besok lagi Yang terakhir Ini malam yang kedua terakhir ini Kita berada di penghujung ya. Saya diberi amanah oleh Panitia judulnya menarik Judul tausianya Jangan lupakan Ramadan. Sebenarnya tidak dibahas nada masalah sudah bisa kita menjawabnya itu. Jangan lupakan Ramadan. Maksudnya buat kalian, Bapak, Ibu, Bu mulai dari memasuki Ramadan sampai malam hari ini kita komitmen konsep when istiqamah memelihara qiyamul Ramadan. Ibadah puasa Untuk sampai berakhirnya Madan Nanti kita masuknya di bulan biasa InsyaAllah kita akan pertahankannya Terutama ibadahnya Kalau kita selama Ramadhan ini Baca Al-Quran Mungkin ada yang dua, tiga kali Mekatam Al-Quran Ya, etikaf Apalagi Membanyakan hal-hal yang sunnah Imfaq, sedekah, wakaf ya. Salat malam Qiyamu Ramadan Qiyamu Lail Jadi nanti berikut itu berakhir Ramadan InsyaAllah berkelanjutan Pada orang mengatakan Bulan Ramadan itu sama dengan bulan kawin Orang kawin itu Menyatu perasaan Menyatu ide Menyatu ide Pokoknya menyatu segala-galanya Itu juga Kalau masuk bulan Ramadhan Menyatu dengan solat Menyatu dengan masjid Menyatu dengan Baca Al-Quran Ibadah sunnah wakaf Begitu berakhir Ramadhan Dia ucapkan Kita sekarang berada di bulan cerai nah, Kalau cerai itu kan berpisah nah, Berpisah dengan masjid Soalatnya tadi kalau teratur mulai sudah Tidak teratur lagi Infak wakaf sudah jauh, baca Al-Qur'an juga sudah, dan dibaca lagi, dia lebih banyak baca koran ketimbang baca Al-Qur'an. Itu bulan Syurai namanya. Jadi jemaah muslimin sekalian, tidak ada kata-kata kita berada di bulan Syurai. Ya, jangan lupa cara moto anu. Pas kalian nanti itu diawa tauziah ini, saya ingin mengajak kita bersama, ya untuk M'evoluït sejenak Sekaligus merenung Mentropesi diri Satu bulan lamanya Sebelum memasuki Ramadan Para Ustadz Para Mubali, para Kiai Para Da'i, selalu mengatakan Bahwa Orang-orang yang diterima Ibadahnya, ibadah Ramadannya InsyaAllah Orang itu akan menjadi manusia Yang mutil Manusia yang taqwa nah, Saya sampaikan malam hari ini Ini untuk me menguatkan saja, menyegarkan ingatan kita Ini awal ya Sebelum kita mendapat prediket taqwa itu Di dalam Al-Quran ada empat jenjang Empat tahap yang kita lalui dulu Nah ini akhir-akhir madan kita entropesi diri ini Sudahkah kita menjadi manusia taqwa Atau perik taqwa di tangan kita nah, Ini dulu diawali Kata-katanya lah Pertama dinamakan Orang Islam itu dengan kata-kata Muslim Muslim itu Orang yang berikrar Mengucapkan Dua kalimat syahadat Mengakui Allah Tuhannya Muhammad, Nabi Dan Rasulnya al-Quran, kitab sucinya Dan dia berikrar Akan mengerjakan seluruh yang diperintah Allah Menghentikan segala yang dilarang Allah Itu Muslim Dalam Al-Quran, kita buka Al-Quran ini Dari awal sampai akhir Kita menemui kata-kata Muslim itu 42 kali banyaknya Salah satu ayat yang hafal bagi kita punya Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pertama. Sudah muslim naik ke peringkat yang kedua. Namanya mukmin atau mukminun, mukminin. Mukmin itu orang Islam yang sudah mempraktikkan mengamalkan apa yang dia ikrarkan dengan kata lain dia sudah mengerjakan surur yang pinta Allah menghentikan segala yang Allah itu namanya mukmin dalam Al-Qur'an juga kita temukan kita temui 230 kali banyaknya kata-kata mukmin itu salah satu adalah sampal innamal mu'minun allazina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat hum imanah wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah mukmin naik ke peringkat yang ketiga. Namanya muhsin atau muhsinin. Orang-orang mukmin yang banyak berbuat kebaikan bukan saja untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Itu muhsin namanya. Itu juga kita temukan dalam Al-Qur'an sebanyak 39 kali banyaknya. Muhsin. Sudah muhsin naik pada peringkat yang keempat namanya mukhlishin. Mukhlis orang-orang musin yang banyak berbuat baik, dia berbuat baik itu semata-mata untuk takharruq ila Allah dan mencari ridha Allah, merdatilah atau populer di tengah-tengah masyarakat kita lillahi wa ta'ala. Salamayan wa ma umiru ila alah Abdullah mukhlisina lahuddin. Hadis Nabi, inna Allah la yaqbalu minal amali illa kana khalisan wa yaqtabi bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menerima amal sesi orang kecuali dia berbuat ikhlas kepada Allah, lillahi wa ta'ala. Jadi dia beribadah apa pun yang dia lakukan ibadah itu tidak riya. Tidak apa lagi. Ya, tidak pamel ya. Kalau bahasa Betawinya tidak ada udang di balik bawan. Nah, ini dia. Ini saya itu mukhlis. Dalam Al-Qur'an ada 20 kali kata-katanya. Sudah mukhlis, ah inilah peringkat yang paling tinggi. Yang dijanjikan Allah la'an lakum tatak, manusia takwa. Banyak orang mengartikan orang takwa itu orang yang terpelihara. Pada juga mengartikan taqwa itu orang takut. Macam-macam artinya. Saya temukan di dalam Al-Quran, kata-kata taqwa itu 445 kali banyaknya. Kalau saya mengartikan taqwa itu, saya lihat, orang yang sudah mewakafkan dirinya, harta bendanya, kapanpul nyawanya, demi kepentingan ad-dinullah agama Allah. Itu sudah namanya manusia takwa. Umurnya, harta bendanya, nyawanya dia sumbangkan untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha kalimatillah. Man qatala litakunu kalimatullah ya luya wa fi sabilillah. Kalau orang itu nanti matinya syahid, insyaallah surga jaminannya. Hadis selain Sekarang saya pinui janji dari penitia ini jangan lupakan Ramadan. Saya baca berapa buku ada dua pertanda orang tidak meninggalkan Ramadan. Ya. Yang pertama selian ibadahnya perbuatannya tindak tanduknya selalu di jalan Allah di dalam real-real ketentuan agama, Allah, itu yang pertama. Ia ya, komitmen, istiqamah, komitmen, ia menghindar dari yang namanya perbuatan orang-orang marjun. Tahu bapak ibu-ibu dengan marjun? Ya. Terang Qur'an ini, marjun, Dari tujuh kelompok manusia Dalam Al-Quran, salah satu adalah kelompok Marjun Marjun itu artinya Alintarsing artikan Orang yang bergelimang dosa Maksiat Itu kelompok Marjun itu Yang kedua Orang yang selalu menganggap Dirinya bersih dari dosa Padahal dia bergelimang dosa Maksiat Yang ketiga Arti Marjun itu Orang yang menganggap enteng menganggap sepele dosa. Enggak eh, saja dia berbuat dosa, tidak ada beban dalam pikirannya. Padahal selama Ramadan itu jadi katakan, man sama ramadhana imanan waqti saban gugira lauma taqadama min zambi. Sudah Al-Qur'an, may yattaqilla min amri yusra. Min yattaqilla yukaffiru an syaiyatihi wa yu'azimu lahu ajran. Ini dosa sudah diampuni. Termasuk juga orang marjun itu ialah orang yang mempercampur adukan antara dosa dan pahala. antara maksiat dengan ibadah. antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang haram dengan yang halal. Itu marjun namanya. Contoh, solat dia kerjakan Puasa dia laksanakan Haji dia pergi Anak yatim fakir miskin dia bantu Tapi yang namanya maksiat Jalan terus Pada ke luar dari muridnya Zaman kan sudah modern Teknologi kan sudah canggih Ibu kan sudah berkembang Kita berada di zaman globalisasi informasi Sesuaikan dengan zaman dong katanya Maksudnya ibadah dia laksanakan Maksiat jalan terus Jadi, orang yang melaksanakan yang tidak lupa dengan ramadhan dia komitmen, konsisten, istiqamah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kelompok marjun. Itu satu. Yang kedua, saya lihat, orang yang tidak ya, melupakan ramadhan itu ialah dalam dirinya setiap saat begitu maki ramadhan, dia selalu komitmen, konsisten, istiqamah, untuk meneruskan generasi penerusnya para keturunannya anak-anaknya itu menjadi anak yang saleh. Masyaallah Ramadan dibina dengan baik ya. Ya. Menjadikan anak yang saleh. Nah, saya sampaikan sekalian ya. Ceramahnya 15 menit. Saya sampaikan sekalian ya, keturunan yang saleh. Mau enggak Bapak ibu, ibu menjadikan anaknya anak saleh? Nah, ini di akhir Ramadan saya tanya ini. Supaya kita jangan melupakan Ramadan ya. Mau enggak? Pendadahan jawab. Sudah tidur semua. Ya kalau ada orang tua Bapak Ibu yang tidak mau menjadikan anaknya anak jadi saleh, anaknya menjadi anak saleh, itu belum dipertanyakan itu. Barangkali sudah miring antenenya. Tapi menciptakan anak saleh tidak semudah menelentangkan telapak tangan. Banyak ustaz, mubali, kiai ngomong anak saleh, tapi anaknya belum tentu jadi anak yang saleh. Bapak seleng saya, saya kalau bagaimana menciptakan anak yang saleh? Kalau di kuliah tuh 4 semester baru rampung. Nah, ndak mungkinlah waktu 15 menit ini saya sampaikan. Cuma di akhir Ramadan ini saya sampaikan saja Bapak, Ibu-ibu di batur rumah nanti Apa tanda-tanda ciri-ciri anak yang soleh itu? Di seramadhan ini kita membina anak kita menjadi anak yang soleh. Sudah soleh anak kita atau tidak? Ada berapa tanda ciri? Itu saja. Yang pertama, selian anak yang soleh itu. Di saat ibu bapaknya sudah tua rentah. Sudah unzur. Sudah tua rentah selalu se, selalu bersilaturahmi membagi rezeki dan memelihara bapak ibunya dengan baik. Ini kerjaan yang saleh ini. Sekarang banyak sekalian di kota-kota besar termasuk Jakarta ini ada namanya rumah jompo. Tahu bapak, bapak ibu rumah jompo. Rumah memelihara orang-orang yang sudah tua, uzur karena anaknya berhasil kaya jabatan hebat titel hebat akhirnya ayah bapak ibunya ditaro di rumah jongpo saya sampaikan hari ini sekalian ada kata-kata nabi orang tuamu itu kamu gendong setiap hari kamu beri makan kamu pelihara kamu cebokkan dia tiap hari tahu dengan cebokkan Dicebok, ya. Istinjak itu, ya. Itu kata Nabi, Belum terbalas jasa Bapak Ibumu. Itu dia. Belum terbalas jasa Bapak Ibumu. Itu makanya, Kata-kata itu, ya. Amal yang paling abdal, Ya, insyaAllah langsung dikabulkan Allah. Orangnya jaminat dan soga adalah, Kalau dia, Dia, merawat bapak ibunya dengan baik. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir mesiarazar malam ini, kalau ada yang menaruh bapaknya di rumah jompo, ibu bapaknya nanti selesai ya, selesai apanya ya? Nah, tarawih ini menyelang lebaran, tolong jeput bapak ibunya. Ya. Janji bapak-bapak ibu-ibu enggak? Ni ame naro aja emle ta ka bapak ibunya rumah jompo ini. Bapak usia di PP Muhammadiyah, saya termasuk orang yang paling menentang pertama usia. Setiap ada kata-kata Muhammadiyah itu dengan aumnya kan luar biasa. Universitas, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, mesti banyak aumnya amal usahanya. Tapi begitu bicara mau mendirikan rumah jompo, rumah orang tua, saya orang pertama menentangnya. Inapa salehian, inilah amal yang paling afdal yang paling hebat si orang anak kepada ibu bapaknya. Pisang sudah tua. Jadi nih salehian ya. Itu itu perbuatan yang saleh. Memelihara dengan baik. Ada kejadian baru ini salehian. Si orang bapak sakit. Sakitnya makin lama makin gawat. Di waktu Sakratul hampil-hampir Sakratul maut tahu dengan setul maut apa nah, akan berpisah dengan badannya tapi dia masih konsentrasi pikirannya masih jernih kebetulan Bapak ini ditungguin oleh sang istri kata Bapak Ibu tolong pesan anak kita anak saya kebetulan anaknya tidak jauh rantaunya di Singaporeap kalau Singapura kan dekat itu cuman tolom pesan anak saya, saya kangen dengan dia. Mungkin itu menjadikan obat bagi saya. Ya, kalau tahu, mana tahu nanti saya, pertemuan saya merupakan pertemuan yang terakhir. Tolong pesan, saya betul-betul kangen dengan anak saya. Istrinya, begitu mendengar kata suaminya, langsung di SMS anaknya di WA tapi SMS WA tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan di telepon. Nah, bapakmu sakit. Dia kangen denganmu, ingin ketemu denganmu. Pulanglah, Nak. Mana tahu ini menjadi obat bagi bapakmu. Apa jawab anaknya, Bu? Saya tidak bisa temui bapak. Bisnis saya sedang hebat-hebatnya. Kalau saya tinggalkan Singapura ini bisnis saya dalam 1 hari bisa bisnis saya rugi 3 miliar. "Bawa saja bapak ke rumah sakit, Bu. Cari rumah sakit yang terbagus, terbaik. Baru rawat bapak di sana." Begitu mendengar jawaban anaknya langsung dikati tahu bapaknya ini. Ini jawaban anak kita. Bahwa dia tidak bisa pulang, bisnisnya sedang hebat. Kerugiannya besar kalau dialaminya kalau dia pulang. Tapi dia sarankan bahwa saja ke rumah sakit yang terbagus. Begitu mendengar kata-kata dari istrinya, jawaban dari anaknya itu bapaknya qa'id. Tahu dengan qa'id? Eh? Inna wa inna ilaihi Pak Dion. Di telepon langsung, Nak, bapakmu sudah meninggal dunia. Uranglah, Nak. Selenggarakan jenazah bapakmu dengan baik. Apa jawabannya? Bu, sama jawaban saya dengan pertama. Saya sibuk dengan bisnis saya, Bu. Saya cuma menganjurkan sama ibu Ini sebagai solusinya, jalan keluarnya nanti untuk penyelenggaraan jenazah bapa saya cari ustaz kiai yang terhebat di daerah kita. Oh, hebat sekali. Mulai dari memandikan, mengapani sampai menguburkan jenazahnya itu, cari ustaz kiai mubali yang terbagus. Nanti saya beri ongkosnya 10 kali lipat dari orang lain. Jadi seolah-olah Segala-galanya bisa dengan uang Bapak-bapak sekalian ini. Jadi Bapak Ibu tadi ini ya. Ini anak, potret anak ini ya. Jadi dengan harta bendanya, dengan kekayaannya membuat dia lupa untuk berbuat baik pada ibu bapaknya. Pada dia selalu bapak ibunya berdoa Rabbana hab min azwajina wa zurriyyatina ayun waj'alna lil muttaqina ima imama. Atau nabi sering mengatakan al waladu samaratul qalbi. Ana itu harapan dunia akhirat. Tapi ini yang terjadi. Bahwa selain adik perbatana yang saleh itu memelihara dengan baik. Yang kedua Bila bapak ibunya Sudah meninggal dunia Anaknyalah orang pertama Yang menjadi komandan Penjelengaraan jenazahnya mulai dari Memandikan ya Mengapani Menguburkan Termasuk yang jadi Imam salat jenazah ya. Ini usalian Tahu bapak usalian Kenapa doa Kenapa anak yang harus jadi imam ya itu doa anak ibu kepada ya kepada ibu bapaknya anak doa anak kepada ibu bapaknya tidak ada tabir. Tahu dengan tabir? Tidak ada penghalang. Tidak ada yang membatasinya. Langsung diijabah Allah. Begitu juga sebaliknya. Doa ibu bapak kepada anaknya juga tidak ada tabir. Di kalau meninggal dunia seseorang pamannya diselenggarakan jenazahnya mungkin sampai 1000 orang menyalatkan jenazah itu belum tentu diterima Bapak sekalian. Mungkin dia menyalatkan jenazah bapak ibu kita kena harta bendanya, kena jabatannya, kena pangkat kedudukannya, kena keturunannya. Tapi kalau anak yang menjadi imam salat langsung diijabah oleh Allah. Hai ini ada pesan kedua Bapak sekalian. Selesai tarawih ini nanti bapak ibu, ibu punya rumah tolong tanya anak nanti ya. anak yang kita tinggalkan itu mampu nanti enggak kalau kita meninggal dunia sebagai komando penyerangan jenadah termasuk imam salat ini ada kejadian silian saya, saya sebutkan nama orangnya takut fitnah apalagi Ramadan ini Bapaknya meninggal dunia jabatannya detailnya S3 pak hartanya banyak jabatannya pemegang salon berkompeten di Segani. Waktu bapaknya meninggal dunia, ya begitu jenazah ditaruh di depan mau disalatkan, biasanya orang masyarakat kan tanya, ada anaknya enggak untuk jadi imam salat. Biasa itu kan. Yang ditanya dulu siapa? Keluarga yang terdekat. Ada enggak yang mau jadi imam anaknya? Kenana anak ini merasa Bertitel S3, jabatan hebat, hartanya banyak, kaya, tergolong grup elit-elit yang masalah predisi gengsi ini Pak. Langsung anaknya dengan bangga. Ya, langsung mau jadi imam sama Bapak. Begitu di depan jenazah Bapak, Ibu. Kalau ketentuan jenazah, kalau laki-laki imam dirinya di mana? Haa? Ini ini maaf ini, ini pengajarannya rendah ini, tapi ini perlu saya sampaikan. Di kepala ya. Kalau perempuan di mana? Pertengahan. Lalu dia berdiri di depan pertengahan itu. Di seolah-olah perempuan yang ya hebatnya lagi begitu dia mau salat, dia takbir Allahu akbar. Begitu selesai baca Allahu akbar, langsung dia baca Al-Fatihah. Fatihahnya dijaharkan. Sudah baca Fatihah, baca lagi ayat. Sudah ayat dia rukuk. Sujud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dia bangkit dari sujudnya, baca lagi Fatihah. Ya, anu lagi. Baca ayat, rukuk lagi. Waktu itu saya di belakangnya, saya tarik tangannya. Ini maksudnya Bapak saya ini potret padahal dia sudah doktor, hartanya banyak, jabatannya hebat. Masa menyalatkan jenazah saja, salat jenazah bapak saya tidak bisa. Eh, ini masalahnya. Jadi nanti bapak Abiben ke rumah saya sampaikan nanti tolong cek anak kita masing-masing nanti. Jangan memalukan. Alangkah malangnya kita punya anak, salat jenazah saja bapak ibunya enggak bisa. Nauzubillah min zali. Nih bapak ya. Ini pengajian yang enteng-enteng Sederhana Tapi ini realita Kenyataan Mudah-mudahan Bapak Ibu Meninggalkan anak yang soleh Memelihara Bapak Ibu nanti selatua unzur Dan menjadi komando Bisa Bapak Ibu meninggal dunia Mulai dari memandikan Mengapa ini Menyalatkan dan sampai ke keburan Bapak Ibu silian Saya ceramah rencana saya tadi sampai jam 10 malam gitu ya. Enakan hari-hari terakhir Ramadan ya. Tapi kena di Depa sudah tinggal 15 menit. Itu aja. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.